Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Vom continua ediția matinală de marți, 28 octombrie. După cum am și promis ceva mai devreme în cadrul acestei ediții matinale, vom discuta cu Oleg Cerne, consilier în Consiliul Municipal și noi noi pentru prima dată în emisiunea la Vocea Basarabiei. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! L-am promis ascultătorilor că vom reveni la cele mai stringente probleme ale capitale prin prisma uh, evenimentelor de ultimă oră, uh, prin prisma perioadei uh, reci în care, sau sezonului rece în care am intrat. Uh, consilierul Municipal Oleg Cernei uh, a depus și actele la Comisia Electorală Centrală, acum pentru participarea în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 30 noiembrie și în cea de-a doua parte a ediției Vă voi pune mai multe întrebări și poate și ascultătorii noștri așteaptă unele e, răspunsuri. Domnule Cernei, întâi de toate e, ne vom referi la sezonul rece care a început. E, așa, căldura a fost dată ceva mai târziu decât s-a promis în 3-4 zile, cel puțin... E, Personal, așa, am recepționat agentul termic și au auzis-o mai mulți cunoscuți de-ai mei, au apărut arva probleme în, în privința asigurării locuitorilor capitale cu agent termic în acest, la acest început de sezon. Știți, ca să începem pe o notă optimistă, zice, afară e frig, în casă e frig, îți mulțumim, partid iubit, când că ne-ai călit. Așa, prin prisma, da. Deci, într-adevăr, a fost demarat sezonul de conectare la sistemul de termoficare a fondului locativ. Deci, începând cu ziua de joi, vineri și sâmbătă, s-a demarat procesul de conectare la agentul termic, deci fondul municipal, deci din 3000, 3500 de blocuri locativi. Uh, au fost conectate aproximativ 97% fondul municipal, adică tot ce înseamnă întreprinde municipal gestionarea fond locativ. Uh, la fel au fost conectate sâmbătă și ieri aproape 35-40% fondul locativ asociați de proprietari și cooperativ de construcție și există probleme legate de faptul că la momentul actual societatea Termocom într-un fel sabotează gestionarea fondul locativ asociației și cooperativii de construcții, pe motiv că trebuie să confirme un act, trebuie să semneze un act prin care să confirme datoriile istorice, plus cei care au datorii curente, care nu au achitat 100% datorii curente, nu pot să primească permisul de conectare. De ce am solicitat... Cei care nu au achitat 100%, la 100%, 100% ne referim și la... Ne referim la fondul locativ. La fondul locativ. Deci excepțiile s au făcut pentru Fondul Municipal Și aici o discriminare uhum. Fiindcă toată lumea am veni așa Acum domnule că gestionare fondul locativ Adică președinții asociației, asociați și copriotii Nu vor sconectează, nu este corect Deci ieri la începând cu ora 9 Deci uneva 60 de președinți de asociați Stăteau în anticamera domnului domnul Iene Deci termocomul Care este subordinat direct în Ministerul Economiei pentru că acum termoelectrică, adică C1, C2 și termocomul vor forma o întreprindică care se va numi termoelectrică și subunat direct Ministerul Economiei. Și am făcut și un apel unde merg către domnul ministru și am întrebat domnul ministru, este sabotare sau este comandă politică ca să nu conecteze tot fondul locativ? Deci faptul că într-un bloc locativ 80% au achitat, iar 10% sau nu au achitat, nu este pretext de a nu conecta. Aici se încalcă legea de protecție dreptul se consumatorului. Și un răspuns? Deci n-am primit un răspuns, dar eu cred că astăzi și mâine cel târziu trebuie să fie conectate toate blocurile locative. Deci cei care nu au căldură acum în apartamente trebuie să cunoască foarte clar din cauza termocomului care nu eliberează permisul de conectare președinților de asociații și cooperative pe motiv că nu este achitată datoria curentă 100%. Deci nu este un moftă cuiva, iată este. Și aici, cred că la momentul actual trebuie să intervină urgent Ministerul Economiei prin care să dea dispoziție domn ministru ca să fie conectat tot fondul locativ, indiferent au sau nu au datorii. Iar pe parcurs, cu fiecare o platnic, să acționeze în judecat. Deci cu fiecare cel care ar datorii să lucreze în parte. Deci nu poate să fie efectat un bloc locativ și uh, legea hotărâi guvernul 91 scrie că neachitarea de către o parte locatari nu este temi pentru neconectarea blocului locativ la agentul termic. Deci aici este o încălcare da. a legei și a hotărâi 91. Uh, domnule Cernei, dacă mi-aduc aminte, susținați această idee de fuziune a ceturilor cu societatea pe acțiuni termocom sau nu? Nu, eu am fost categoric împotriva acestei fuziuni. Eu. Că eu am spus, domnule, că în momentul ce primărie nu va avea control asupra termo. Cum? Da, o să întreazăm da, cu această aminte, situație? Da, da. Deci eu am fost împotrivă. Deci serviciile importante, serviciul de apă și canalizare, serviciul de termoficare, serviciul de transport public, trebuie să fie gestionat de municipalitate. Deci noi trebuie să avem, fiindcă acestea sunt servicii de utilitate importante și vitale pentru municipalitate. Și atunci, dacă nu ai control asupra acestor întreprinderi, iată aici ce ai fiindcă intervine factorul politic, presiuni, șantaj, și șa mai departe. Deci, eu am fost împotriva acestei fuziuni. O drum înapoi mai e? O, o drum înapoi mai drum e, înapoi, înapoi la... nu mai e și cel mai tare a insistat domnul Lazăr, ministru economic, care nu mai este ministru și am spus domnul ministru, o să insistați până o să plecați din sistem. Fiindcă de ce? Fiindcă aici dânsul a fost un instrument în a promova această fuziune. Ce înseamnă această fuziune? Înseamnă controlul fluxul financiare de peste 4 miliarde de lei C1, C2, Termocom și punerea unui control prin intermediul Ministerului Economiei. Ministerul Economiei Stim. știm a, respectiv știm cine-s fluxul și este. mai putem acum în actualele condiții impune și un control din partea locuitorilor capitalei din partea societății. Deci eu nu știu dacă putem vin, că aici a, a, a fost și un studiu a băncii mondiale și ambasat de Suiedi care a solicitat care a finanțat studii de fezabilitate. Noi am spus, domnule, tot e frumos ce, ce, când se fac studii de experți de instituții internaționale și finanțare. Însă, la noi, aplicarea moldovenească basarabeană, mai mult predomină interesul meschin de grup financiar, de clan oligarhic Sau, iată, fuziunea aceasta a C1-C2 și Termocom, anume a urmărit interesul a pune mâna pe fluxul financiar de 4 miliarde de lei, a pune mâna pe 37 de hectare de pământ unde sunt amplasate, fiindcă ce se va întâmpla în momentul fuziunii? Deci toate obiectivele, adică terienurile, clădirile, care nu sunt folosite în procesul de producere a energiei termice, vor fi expuse la licitație, la vânzare, directă, în contul datoriilor. Și atâta aici e șmecheria. Cum privește Consiliul Municipal, și nou această problemă azi? Deci această problemă azi, noi vedem că municipalitatea o a, a pierdut controlul asupra întreprinderii societăți pe acțiuni termocom, deci care are aproximativ am plasat pe 37 de hectare de pământ. Deci noi am avut în această societate 71% de acțiuni. Respectiv, la momentul actual, nu avem nicio pârghie de control asupra societății pe acțiuni Deci noi am pierdut o întreprindere strategic pentru municipalitate, inclusiv rețelele magistrale. Nici o municipalitate, nici o oraș nu își permite să transmită rețelele magistrale. Rețelele magistrale sunt proprietatea tuturor locuitorilor municipiului și atunci, dacă chiar se termocomul cu C1-C2, cel puțin rețelele magistrale, rămâneau la municipalitate. Și noi aveam, am fi avut o pârghie de control și am fi avut o cotă par de participare în viitoarea întreprinderi. Care ar fi cele mai importante? Haideți să spunem două, trei probleme ale municipalității azi. Deci, astăzi, cele mai mari probleme cu care se confruntă municipalitatea este legată problema de transportul public, deci transportul cu microbus, trolebus și autobusă, deci noi am aprobat în acest sens strategie transportul. Dar și vom vorbi pentru că am pregătit. Deci timp asta e o pregătit. problemă ce e legat de fluidizarea traficului, ambutiajă, lipsa locuri de parcare, disciplina șoferului la trafic, microbusurile care au devenit problemele. Problema transportului morțe. e una mai complexă, da, într-adevăr. Da. Fi... Al doilea ar fi uh, transparența cheltuirii banii publici în primărie. Și corupția. Percepția de corupție a unor funcționari în primărie este una enormă. Și iată aici trebuie trebu să discutăm vis-a-vis -vis de, de legea privirii conflictului de interesă, transparența în proces la cheltuirea banului public, licitațiile. Deci, iată problema transparenței și corectunii cheltuirii banului public. Iată, aici duce la ce? La corupție. ar mai fi a treia problemă care s a regalat așa. Al... Și a, a treia problemă care se confruntă la momentul a, actual municipalitatea este legată de fondul locativ. Deci, fondul locativ. Deci, omul își trăiește jumătate de viață unde? La serviciu, în alte activități, jumătate în blocuri locativ în casă. Un problem locotidienic. Servicii de apă, canalizare, salubrizare Deci noi nu am reușit să reformăm fondul locativ, adică să formăm asociații de locatari să atribuim terenul referentelor către asociații, să putem să amenajăm niște curți moderne în toate blocuri. Da, noi am demarat niște proiecte de amenajare a cursurilor model, cu teren de joacă pentru copii, cu platou de acumulare deșeului, cu platou de uscare a rufilor și mai departe. capitolul fondul locativ în general, reformare, izolarea termică, deci gestionarea banilor care se acumulează de la locatari pentru serviciile comunale. Deci, a treia problemă legat de fondul locativ este una de ansamblu, ce este legat de confortul. Locatarilor în general, în blocul locativi, poți să ai lux în apartament, dacă când ieși în scara blocului și în curtea blocului și vezi murdării și vezi neamenajare și vezi ambuteiajă care stau mașinile parcate unde nu poate să vină nici mașina de salvare, nici mașina de pompier. Deci, o mare Apropo problemă... de mesajele este... astea, domnule Cernei, scrise deseori pe garduri, de obicei în jurul anumitor șantiere, mie în cot construiesc unde vreau, probabil e legată această problemă de ultimele două probleme pe care le-ați menționat transparența cheltuielilor la nivelul municipiului și respectiv problema fondului locativ și am văzut în mai multe regiuni, mai multe sectoare ale Chișinăului revoltați oameni că se construiesc nu știu ce edificii pe locuri unde nu știu, au fost terenuri de joacă și așa mai departe. Ultimul exemplu vi-l dau pe pe strada Kiev de la Rîșca. pare mi se, acolo am a, Dacă și luăm în contextul la fondul locativ aici ce construcții autorizate. corupția, acum beneficiază de aceste momente și vin și le arată că ăștia pot să le dă da ajutorul. Deci o, o următoare problemă este construcții autorizate. Deci, ocuparea abuzivă a de joacă a copiilor, spații verzi. În se întâmplă prin două. Deci, noi, am, cum am avut la centru deci, de investigați jurnaliști, deci am avut o, o, o masă rotundă vis-a-vis -vis cum se înstrăinează terenurile publice de pământ din Municipiul Chisneau. Și am găsit două situații. Prima este situația care proiecte, aceste terenuri se pot acapara prin Consiliul Municipal, prin vot de conjunctură, PCRM, alte fracțiuni, deci în PLDM, PL sau PD, care sunt promovate la nivel de funcționare, fiindcă orice proiect de decizie de atribuire a unui teren, vine proiect de decizie în soță de, sănătura viceprimarului, șeful direcției artectură, șeful direcției juridice și executorul care din direcție. Pe urmă urmează Comisia de Specialitate și pe urmă urmează Consiliul Municipal. Deci, aici, terenurile, este un mecanism Cerc care Deci, să prin înțeleg de ce veți candidat independent, dar vor de ce Așa, mai a doilea aspect este legat, fiindcă după de pildă, solicitantul, solicit de la primărie un teren, primăria refuză, el atacă în instanța judecată în conciunță administrativ și are câștig de cauză. Deci avem decizii irrevocabile a Curții Supreme Justiției Justiție, prin care oblig Consiliul Municipal să-i dea terenul X, chiar cu număr cadastral, hectare întregi. Deci, sistemul judecător este implicat, deci sunt judecători care emit, doamna Cozonac a arătat câteva decizii în instanță jucat același judecător pe anumite adrese, dar decizii judecății cuvânt în cuvânt, nu m-a schimbat compania și numele persoanei. Deci, avem o schemă uh, criminală de, de preluare. Unde, de la cap, cum îi spune că peștele de la cap se strică, sau de unde să pornim să rupem. De, de undeva deci, din această schemă ca să cadă așa uh, potrivit legii uh, dominourilor. Deci eu cred că la momentul actual instituțiile statului, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Institutul Fiscal, alte organe care au drept scop legalitate, verificări legalității anumitor acțiuni, nu își fac datoria. Uitați-vă câte cazuri am avut la primărie de liberare din funcție, prinderea comită. Văzut la direcția funciară, da? La direcția juridică. Dacă am ajuns și șofer de microbuză să fie restabilit prin, prin judecată. Da. Deci, iată, A, -a auzit un caz. Și, și, Domnule, cât uh, scandal mediatic, prezență mediatic, când au domnul l-am reținut, avem interceptare, convorbirii acolo. Uh, deci, și la urmă, cu cine am ales? Deci, uh, la momentul actual, am impresia o mână spală pe altă. Deci, noi nu vedem rezultatul anumitor acțiuni. Deci, constatare, prindere în, prim, în, în delict, da? anchetă, decizii revocabile în stand judecată și con consecințe. Nu vedem aceste decizii. Din păcate, la momentul actual în Republica Moldova, sistem la un mesaj frumos european, de integrare europeană, semnare acord de asociere și mai departe. Însă acțiunile sunt unele oligarchici, de grup, coruptibile și mai departe. Deci, noi nu vedem mesajul, și acțiunile să fie într-un context. Din păcate, cel mai periculos flagel care mace în democrația, mace în statului, este corupția. Și asta au spus și ambasadorii, ambasadorul american, și ambasadorul germanii, și toate instituțiile europene sunt cu ochi pe acest flagel. Deci, percepția de corupție actuală guvernări este una enormă. Deci, știți cum este o frază? Deci, că pleacă ai voștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Deci, noi nu vedem mari, mari schimbări. Deci, e neîncrederea în elita politică, în elita ați avut încredere, că sunteți consilier municipal de atâta vreme și probabil știați că sunt probleme acestea în justiție. Hai să vă spun o, o, o, un lucru foarte important. Deci, eu cred că un om rațional, deci participant la jocul politic, este ceea ce spune în popor, Buturuga mică, Astoana Caru mare. Deci, sondaje de opinie recente arată că raportul dintre forțele forță de dreapta și cele de stânga sunt, este unul foarte restrâns. Deci, din declarații lideri politice, lansate până acum, se înțelege că va fi dificil sau imposibil de creat coaliții de guvernare. Deci, participarea mea în această campanie electorală este că nu e exclus să avem situația din 2009-2010... Votul de aur, Votul da? de aur. Așa cum în 2009 lipsa unui vot adus la dizolvarea forului legislativ sau în 2014 prezența unui deputat independent poate fi decisiv la legile viitorului președinte, fiindcă noi n-am modificat procedura de legea a viitorului președinte. De ce? V-ați estima puterile pentru uh... Bine, în capitală, probabil sunteți mai cunoscut. Uh, probabil v-ați pus întrebarea. Două procente sunt cele de care aveți nevoie pentru a accede da, în legislativ deci... și noi, uh, cel puțin în experiența pe care o avem în Parlamentele Republicii Moldova, nu prea. -o. A avut de acces independent. Hai să vă spun un lucru. Deci, în primul rând, mi-aduc aminte de Parlamentul din 90, unde deputații erau ales pe circunscripții uninominale. Erau persoane cu verticalitate, personalități marcante, oameni de artă, medici și așa mai departe. Deci, s alegea personalitatea. Omul spunea, domnule, ăsta trebuie să mă reprezinte cu demnitate. Ce se întâmplă acum? Spisca. Vorba lo Druță. Să alege lista de partid. În lista de partid, asta e sacul și la care mâța neagră, nu știi, unul. Deci ce acum? Cine-i primul, cine-i doilea, cine-i treilea? Deci neîncrederea în sistemul de partidii politice este una enormă. Pentru că partidile politice nu au devenit acel instrument democratic de alternanță la guvernare. Din păcate, în Parlament, deci eu cred că trebuie ales omul și nu partidul. Pentru că dialogul între cetățean și partid se uită două zile după alegeri. Vă recomand, nu știu dacă ați ascultat azi dimineața la Europa Liberă un... O rubrică de a colegului Iulian Ciocan care atrăge atenția asupra unui, unor mesaje care bine s-au perindat nu numai în ultimele alegeri probabil de la independență încoace. Unii își doresc să fie mai aproape de oameni și el explică că e bine să fii între oameni, să circuli cu microbuzul răblăgit după cum îi spune să trești cu un salariu de 1000 și ceva de lei și așa mai departe. Dumneavoastră, în calitate de consilier municipal, cât ați fost între locuitorii capitale în, întâi de toate? Deci, în primul rând, eu am fost permanent între locuitorii capitale. Dacă eu am sunt la treilea mandat de consilier, deci, mi aduc în transport public? Deci eu trans, trans, circul în transport public, cu microbusul, de câte ori am spus la acest... Deci nu am mașină. Și mașină e plin? Și când e plin, și chiar mă cert o dată că șofierii le fac observații, faptul că merg ca el cu... Eu vorbesc cu, cu taxatorii din uh, trolebus, eu truiesc la stația Tenius la în capăt la uh, trolebusul 22, rutiele 150 și 121. Eu mă știu personal fiecare șofer. Câteodată unii șoferi de microbus mă evite să mă ia, mă lasă în stație vreo două, trei ori pe-ntrec. Vor probabil legături pe la primărie. Nu, nu, nu, mă evite să mai ia, că știu că o să le fac observații, că ei merg mm -hmm. ca melcul. Știți, eu am zis, băi, voi ceduceți mortul sau... Sau trebuie să circulați un grafic De ce e să impuni-o în grafic mai devreme de, Aici doar o paranteză da. deschis Că vorbeam mai devreme de corupție Eu știu cum se rezolvă o problemă Foarte simplu Cel puțin corupția Mita din troleibuze A instalat o cameră video Și s-a rezolvat problema Pentru că îmi imaginez cât bănării se pierde la noi oamenii întorc etichetul uh, pentru că așa consideră că îi fac un bine omul respectiv. Ar, aș vrea să fie primar acela care dă în etichetul și să știe că se întâmplă asta zi de zi, pentru că probabil scade serios din Deci buchet, noi nu? acum am examinat în Consiliul Municipal etichetarea electronică. Adică, fiecare locuitor, adică în, în termen de șase luni, vom institui tichetare. Deci fiecare va avea un card pentru a evita... Acum are bani numerar. Deci, la Regie Transport Electric zilnic se acumulează 450.000 de, de lei, zilnic. Deci, care numără taxatorul cu șoferul la așa și la parc urban de autobus 150 de lei. De. Atunci când au făcut grevă rutierile, se acumulau 750.000 de, de lei pe zi. Păi, imagina banii ăștia. Care-i încrederea că acești bani. Bănuți cu bănuți, duc direct de acolo și nu mai, nimeresc, nu mai încurc taxatorul buzunarele. Deci, faptul că se lucrează cu bani cash, deci aici există o neîncredere că banii nu ajung toți la destinație. Deci, ei, acum s-a propus un studiu a băncii europene ca să facem etichetarea electronică. Adică, fiecare va avea card, va pune card și cu cardul acesta poate să circule atât într-un în autobuz cât și în autobuz. Deci, timp de 60 de minute, de o ore, el poate să beneficieze de mai multe călătorii pe, pe raza municipiului și nu. Deci, eu nu pot acum să dau mai mult detalii. Da, Al doilea, legat de... Soluții, da, da. Eu, deci, legat da. de, de ce a spus, -a spus că de om ciocan, mai aproape de oameni. Deci, sloganul meu în această campanie va fi aproape de oameni din nevoi lor. nu am nu Da. Da, sloganul <laughs> ăsta va fi fiindcă din constrântul, că eu permanent am fost alături de loc, locatarii municipiului și locuitori municipiului și nu, am promovat indemnizații la agentul în 40% la căldură, care fiecare din factură primește e uh, indemnizația Probabil la transportul public vați acum mesajul pentru că ați spus că ați fost între oameni. Eu, da, acum o să mă gândesc, știți că asta e <laughs> între oamenii da. Și vreau să vă vreau să vă asigur că și percepția Oamenii care mă cunosc, că am fost de atâtea ori și la postul meu, azi, la televiziune, deci eu am fost un om implicat, am fost un om incomod, am fost om care a spus lucruri pe nume. Deci, am fost omul care, atunci când s-au angajat în funcții persoane pe criterii politici și de cum de colegi de clasă, am spus, tranșant, că nu accept, fiindcă eu în campanie am fost la oameni. Că vom angaja în funcții persoane după principii de meritocrație, competență și concurs. Deci, eu am fost omul care permanent nu am. Am, am mers așa cum. știți cum, ca să, să facă așa cum dorește mușchi cuiva. Deci, respectiv principiul meu în această campanie electorală este că trebuie să promovăm omul. Cetățeanul trebuie să știi, domnule, ai o persoană delegată aleasă acolo, el trebuie să răspundă în fața celor care l-au delegat. Din păcate nu avem această comună. Și eu voi promova în această campanie și în viitorul Parlament sistemul circunscripției nominale, adică mix, jumătate pe liste de partid, jumătate pe circunscripție unor Eu nu mai vreau o mașină de vot în Parlament. Din 101 deputați. Să validează mandatele Și cine decide acolo, domnule? doi, trei oameni Restul, sau mașină de vot, care-i valoarea Unui deputat? L-am întrebat într-o zi pe Ștefan Secarean la misiune. Domnule, de câte ori ai votat contrar voinții tale Respectând disciplina de partid Și alegea lui Voronii Și alte lucruri murdare Fiindcă așa ai cerea partidul Sau la momentul actual, eu cred că se impune Și societatea are nevoie, este o criză A elitei politice Este o criză de respect față de partidele politice, s-au transformat în SRL-uri S-au transformat în domne dacă nu îmi plac cum vorbești, nu te pun pe listă. Eu nu sunt acum, nu vreau să spun că uh, nu respect partidele politice. Eu respect partidele dar democrația sau lipsa democrației în aceste partide este un factor care mă duce la gândul că trebuie să avem în Parlament deputați aleși în mod direct, oameni care să răspundă de votul care l-are în, în, în Parlament și să răspundă în fața cetățenilor. Eu am mers la mine, la țara, la PP, la Sângerii. Și oameni, Dumnezeu, chiar ne bucură. Chiar acum vrem să votăm deputatul de la noi din sat, din raiuonul nostru. De ce raiuonul Sângerei să nu aibă, sau Chișinăuienii să nu aibă un deputat? Deci Chișinău are o agendă. Eu, în această campanie, voi promova o agenda legată de muncit Chișinău. Deci, legea cu privire năspirea pentru construcții neautorizate în zonă de parc și în cursul blocului blocul sancționarea comerțului neautorizat până la confiscarea mărfii, fiindcă și nou s-a transformat-o într-o piață. Noi nu avem sancțiuni conform legii. Pe urmă, trebuie să promovăm legea privind compensații la serviciile comunale. Deci avem categorii de cetățeni care trăiesc sub nivelul minim de, de, de trai. Pe urmă, indexarea i-indexarea imobilor la bogătaș Nu poate să plătească același impozit pe bunul imobil, adică pe casă și pe pământ. Și mătușa. Grechina care are un apartament de 30 de metri Un Și? vot. Un vot. Dacă intrați în Parlament, va fi un vot. Haideți să spunem că e votul de aur pentru, spre exemplu, alegerea președintelui. Dar ca să vă impuneți agenda, de ce nu ați fi luat o echipă în spatele dumneavoastră? Hai să vă spun. Deci Parlamentul în momentul... Deci fiecare din deputat deci merge pe listă de partid. Acum, în care sistem. sistemul. Din momentul validării mandatul de Curtea Constituțională, el este responsabil în fața cetățenilor Republicii Moldova. Deci, conform Constituției și legii statut de deputatului, Deputatul este liber Să acționeze da, dar mă conform. refeream la efectul deci, Pe care efectul va da intrarea Deci, efectul este că Prin participarea mea în această campanie electorală Faptul că oamenii foarte, Deci, 48% Cetățenii municipi și noi suburbii Nu vor să iasă la votare Doi, faptul că foarte mulți sunt dezamăgiți de partid politic. Nu știu cu cine să votez. Toată lumea mă întreabă cu cine să votăm. Eu le voi da o șansă celor care nu vrea să iasă la votare, celor care sunt dezamăgiți de partidele pro europene ca să nu risipim vot, să nu stăm acasă, aveți șansa. Deci rămâneți un pro-european. Eu nu? sunt un, un pro-european eu sunt un liberal, eu sunt un om care voi promova individualitatea persoanei, așa, cu toate nuanțele lui, cu caracter, și eu cred că noi avem nevoie de oameni cu verticalitate în viitor. Deci organul legislativ și în toate țările deputații sunt alegi circumscrițiuni nominale. Este vine senatorul sau deputatul, alegi de Nu partidile, da, se formează anumite fracțiuni, dar în sine deputatul, omul când l-a ales, la delegat și eu am uh, șansa și eu cred că oamenii pot să dea în această campanie orală votul pentru o cernei care îl cunosc de pe timpul grevilor studențești din 95 care au luptat pentru Trebuie limba română. Trebuie să fiți foarte convins, pentru că unii pro-europeni sau, zic alegători, pro-europeni, la un moment dat ar putea să vă învinuiască de faptul că ați mulți voturi de la alte partide europene. Eu, eu deci, mai am un mesaj în această campanie electorală. Eu voi merge pe mesajul pozitiv. Prea multă informație negativă, toate aceste strategii de, de denigrare a concurenților electorali duce la neparticipare cetățenilor și la, cum să vă spun, neîncrederea în procesul propriu-zis de alegere. De ce eu voi merge în această campanie cu un mesaj pozitiv și vreau să vă asigur că eu nu vin să iau voturi partidilor europene. Partidele, din păcate, sunt într-o criză de identitate, de mesaj. Uitați-vă în campanie electorală. Vedeți un entuziasm a cetățenilor față de această campanie? Lumea trăiește cu alte probleme. Eu am fost acum la țară. Lumea n-a ce face focul. Luminare cu ce haine groasă, vini friguri, campania va fi pe 30 noiembrie Oamenii au alte priorități decât show-urile astea scumpi Cu concerte, cu billboard -uri. Nu mai merge Deci, uh, deci uh, sunt alte realități Deci înțelege eu, așa eu voi, uh, Când mergeți să vorbiți cu cineva din reprezentanții acestei pături a populației Ar trebui să le mai explicați Pentru că nemulțumiți fiind Știți cum e? Uite, au zis că ne duc în Europa și iată cum trăim acum, dumneavoastră, tot fiind un convins pro-european, ce le spuneți? Deci, le spun, fiindcă oamenii sunt dezamășești, cum oamenii vor să voteze rău cel mai mic. Da? În această campanie electorală v-am spus, deci, se merge pe două curente strategice, va Vamal, Uniunea Europeană. Sondajele arată că va fi o majoritate la limită sau poate să existe componența în viitorul Parlament să fie una pestriță. Să poate de asistat și la dizolvarea Parlamentului, că în cazul când nu se va forma o majoritate în Parlament și atunci când președintele va veni cu candidatura de prim-ministru, va fi desemnat prim-ministru, conform constituției dacă prim-ministru de două ori desemnat de președinte nu are votul din credință în Parlamentul, președintele poate să dizolve Parlamentul. De ce prezența mea în această campanie electorală este ca să preluăm segmentul electoral nehotrịt care nu vrea să ia la votare, cei care sunt dezamăgiți de uh, partidii europene și o parte s-ar duce la USAT sau la alte partide acum care spectacole... 30% dacă e să vorbim de sondaje, 30%, în jur de 30% de electorat permanent indecis. Acum doar a treia parte din aceștia 30% susțin ar susține mai degrabă Uniunea Europeană și restul 70% ar susține direcția estică, arată aceleași sondaje. Deci, eu cred acum, la momentul actual, că este foarte important că în această campanie electorală să fim sinceri, să fim corecți, guvernarea actuală să recunoască anumite greșeli care le-au făcut, să recunoască anumite, zicem, încălcări care le-au făcut cu banca de economie, cu aeroportul, cu alte lucruri. Ar trebui să, într-un într fel, să vină, știți o pocăință și doi, vreau să Bine, spună... nicio guvernare nu poate fi perfectă, totuși ăștia care sunt la guvernare aduc aminte că nu s-au mai construit atâtea drumuri de mulți ani, chiar prin localitățile rurale Curect. și chiar am mers și am văzut, s-au construit grădinițe s-au modernizat multe spitale din Republică, acum unii și mai pun întrebarea, domnule că moldoveanul ăsta e tot timpul plângăret și se laudă că e harnic, dar nu mai e el harnic E harnic atunci când îi dă așa un os ceva mai, mai cărnos, pentru că fie să amintim că am trăit multă vreme în sărăcie de pe timpul Uniunii Sovietice încoace și bineînțeles că omul tras de sărăcie îi e, e mai greu să vadă o aia de la capătul Hai să vă spun un lucru, dar știți, știți într-adevăr, s-au făcut lucruri extraordinari de, de bune, deci și drumurile și sistemele de duct, reparația grădinilor, Chiar și noi, dacă ne vorbim la nivel de municipi și noi, zicem, aceste trolebusă, și strada Lecurusul, și parcul Valea Morilor, și multe lucruri pozitive. Deci, sunt lucruri care s-au făcut pe bani publici. Sau s-au făcut în baza banilor care au venit prin BERT sau prin Uniunea Europeană. Nu s-au pus în față prioritățile, oare? S-au pus nu? prioritățile, dar eu cred că aceste lucruri care dumneavoastră le spuneți că sunt foarte bune, au fost umbrite sau sunt umbrite cumva de corupție, de anumite acte de corupție cu Banca de economii și o spun și ambasadorii deci misiunile diplomatice la Chișinău atenționează asupra acestui facel sistemul judecătoresc, corupția în sistemul judecătoresc anumite decizii care să iau, uh, rechitul ăsta care să fac asupra băncilor. Înainte de a se rezolva aceste probleme, e important ca despre ele să se vorbească, pentru că din 2001 până în 2009 am vorbit ca peștele în apă, știți cum? Uh, ce se făcea, nu mai știe unde e șeful statului, în țară sau e pleca peste hotare. Deci e important să s-a făcut primul pas, unii zic că liberalizarea mass media din Republica Moldova a avut și părțile ei negative, dar oricum ne merităm acum ceea Dumnezeu, ce avem. Iată, noi am semnat în contextul victorului pro-european. Acordul După, de asociere da, cu de asociere. Uniunea Europeană. După semnarea acord de asociere între Republica Unor și Europeană, am mai auzit ceva? Toată lumea acum exploatează acord de asociere. Eu cred că eu în calitate de... Ce trebui viitor, auzim de... Acum? Deci, acum? trebuie ca cabinetul din ministri să elaboreze strategii post-asociere pentru implementarea reformelor în domeniul politic. Domeniul politic mă refer. Modificarea Constituției la alegerea președintelui în mod direct. Asta depinde de Parlament. Asta depinde de Parlament. Eu vă spun ce voi face eu în viitorul Parlament. Deci, modificarea Constituției la capitolul alegerea directă a al președintelui țării. 2. Legea privind la finanțarea Partidului Politic să avem niște partidii, să le verificăm din moment ce accedă în Parlament, pe parcurs la patru ani, nu acum în campanie. 2. Trebuie să avem sistemul mixt de alegere a viitorului parlament. parlament. Deci, unii nominali circunscrițiune nominale și uh, mixt. Doi, trebuie să rezolvăm și problema teritorială administrativă. Reforma, descentralizarea deci administrației public locale, din păcate, prea centralizat. Noi vorbim de valorile europene, de principiul cărții europene, autonomie locale, dar din păcate redistribuim de la centru banii, pe criterii politice. Dacă e partidul X, se dăm primarul X. Dacă nu, deci aici iar, trebuie să scoatem această discriminare. A doilea, pe politici economice. Deci, iată, acum se face gazoductul Iași-Ungheni. Pe urmă va fi recordat la sistemul energetic cu S-a făcut S-a făcut, dar parte. deci nu avem încă... Pe urmă, pachetul social este foarte important ca la comunări la bugetul stat să crească, să nu fie acele salarii în plicuri, să nu fie economie tenebră, să fie, deci, indexate pensele și salariile. Iată, vorbim de două categorii. Noi toți am avut profesorii noștri, am fost amulat la țară și am luat acum la sămături, am fost la profesorii mei. Personal m-am dus. Domnule, profesorii care au lucrat o viață, 45 de ani, primesc 800-1300 pensie. Acum eu m-am gândit la o propunere. Eu cred că a venit timpul ca statul să se întoarcă cu fața spre pedagogi și medici. Despre ce noi vorbim 23 de ani? Iar astăzi această categorie socială este înglodată în sărăcie și mizerie. De ce voi veni cu ințiativă legislativă ca pedagogul și medicul să aibă statut de funcționar public? Adică cu salarii respective pentru această cautării de oameni. De ce funcționarii publici care stau la primărie, la alte instituții, are categorii funcționale public și are măreirea salariului, dar pedagogul și medicul care permanent în serviciu public de ce nu trebuie să aibă statutul de funcționar public? De deci ce eu voi propune în viitorul Parlament? Actualul ministru probabil ar accepta această idee eu, pentru că e unul dintre... Eu, pare a fi unul dintre cei eu mai Eu cred că cei mai mulți țară aceasta, elita politică este educată de uh, pedagogi. Deci, sănătatea morală, intelectuală, valorică, este pedagogul, sănătatea propriu-zisă, fizică, este medicul. Deci noi trebuie să avem grijă de aceste două categorii foarte importante pentru societate, fiindcă noi avem nevoie în Uniunea Europeană de oameni inteligenți, de elite politice, de valori. Vă propuneți într-un fel, așa trag eu, o concluzie, să fiți un sanitar al... Uh, pentru parlamentele, pentru partidele pro-europene din Republica Moldova, în cazul în care vor călca strâmba. Așa, într-un fel Eu, eu permanent Europa. am fost un om tranșant, direct, incomod, acid pentru unii lideri politici, dar eu am făcut crescut... și pentru edilul capitalei, pentru că l-ați susținut în mai multe rânduri pe actualul primar al capitalei și v-ați mai și opus uneori în anumite situații. Nu, că... Eu nu m-am opus, eu am spus niște lucruri care primarul -a, a greșit a și atunci când primarul greșește, eu sunt obligat să-l corectez, sunt permanent când mă gândesc la două Vă rog să-l ajutați, vă rog să fiți alături. Eu sunt alături de primar. Din păcate, cât anumite decizii nu sunt nu sunt doar de dorința primarului, de sunt influențate. Sunt împreună, spre exemplu cu, nu știu, cu o parte a liberalilor sau cu cealaltă. Deci eu nu vreau acum să discut subiectul ăsta din concern, pentru că prea multe discuții au componența liste. Dacă vedeți lista aceasta și cât discuții au fost Dar prezența -a a această, această idee să participe și pe lista Deci eu am discutat, eu am liberal. discutat, am fost alături de primarul general. Și voi fi în i alături de primarul general, principalul el să fie alături de mine. Este o decizie a mea, mi-am spus-o foarte clar. Deci, dreptul de a alege și a fi ales este un drept constituit prin Constituție. Și eu am dreptul în această campanie electorală, indiferent de dorința mușchilor unora, fiindcă știți care e problema. Din păcate, partidele noastre acum se creează Dumnezeu pe pământ, da? Dacă vrea mușchi liderul participă în procesul politic, dacă nu, nu vrea. Adică, într-un fel, dom'le, dacă tu ai o poziție tranșantă, într-un fel ești ignorat sau izolat. Eu am spus, domnule, eu așa am venit alături de dorința și așa voi fi în continuare. Deci eu nu sunt omul care m-am schimbat. Nefiind păcat... membru de partid. Deci subiectul ăsta am spus că partidul trebuie să vină cu precizarea mm -hmm. asta. Deci eu nu vreau să okay. discut la subiectul ăsta. Însă vreau să vă spun un lucru. Apreciez experiența domnului Gimpu la valorile naționale, limbă, tricolor. Eu tot am stat în piață. Și în 90 și în 95, greva să aducează minte. Și Costin, mi-aduc aminte acum o vorba lui Nicolae Costin, care mi-a fost profesorul meu, primarul și Cipchișnău Zice, aud zgomotul morii, dar nu văd făină. Noi ni bălăcim 23 de ani și nu vedem oameni de calitate. Sau și Alexandru Moșanu, și Ion Ungureanu, și Spiridon Evanghelie, și Eugen Doga, și Nicolae Dabija. Și Nicolae Cosim spunea, domnule, voi sunteți generația, atunci îmi spunea, voi sunteți cei care am însemănat noi în voi în 90. Deci noi avem nevoie de oameni politici cu verticalitate, cu demnitate noi nu avem nevoie de oameni politici regimentați în, în partidele acestea care s-au transformat în SRL-uri, care nu știm cum să adună bani acolo, nu știm cum cheltui banii acestei partide, Deci, noi avem nevoie de personalități, de oameni cu verticalitate. Și eu cred că noi trebuie să ne aducem aminte de anii 90-95 și vreau să vă asigur încă un înc lucru. În anii 90-95, domnule Cernei, haideți să ne aducem da. aminte. Mentalitatea era ceva altfel, mai mult ascultam uh, ceea ce spun scriitorii, poeții, azi mai mult ce, cine și ce ne cântă prin piețe, indiferent de calitatea acestor... Iată Acum revin la tema pomenii electorale. Da? Regretabil. Iatăi m-am dus și acumulam însemnături și o bătrânică de la țară și dar eu așa am din asta. Partidele au învățat oamenii că trebuie să aibă ceva din asta. Ce? O pomană, un banu, o, o riezun. Deci noi am corupt legături și am deprins cu oamenii așteaptă acum să votezi, dar să-i dai ceva în loc. Și atât spectacole, acestea. Deci nu votează pentru viitor, e clar. De votează pentru că să-i să ceva la moment. Deci iată aici regret acest lucru și doi. Atât de important Din, sunt păcate, da, din, din păcate, artiștii au devenit uh, poman electorală. În această campanie nu aduni oamenii nici în piață, nici la întâlnire dacă nu vin artiștii. Din păcate, partidele exploatează la maxim valorile noastre artiști. Artiști, pedagogi, Profi, deci scriitori care din sărăcie și mizerie care este, acceptă o sumă financiară ca să participe în această încălă. Cu regret spun acest lucru. Da, cu regret și pentru anumiți interpreți. Pentru că un adevărat interpret care se respectă știe ce muzică scrie, domnule, și-și organizează un concert și-și face Dă sute și mii de ori mai mulți bani decât îi oferă un actor politic care intre într-o campanie electorală. Îmi depinde, sigur, și de calitatea respectivului, uh, respectivului actor. Mai uh, avem vreo 5 minute până la final. Așa mai o coaliție de guvernare. Cum vedeți? În, se spune foarte mult că vor... Uh, Apărea multe tachineri după rezultatele alegerilor parlamentare și lumea se întreabă, vom continua cursul european de integrare sau ne vom reîntoarce spre acele idei vechi uh, care au mai fost promovate și, încă, și în anul 2001, cel puțin pentru alegerile din februarie acel an de anumite forțe politice. Cum e bine, domnule Cernei să se formeze o coaliție de guvernare care să fie una să ne ducă într-o direcție corectă. Deci, iată, noi suntem acum după legile parlamentare din Ucraina, care s-au finalizat duminică. Ați văzut că acolo 70 au 70% au, au, au venit dar, da, exact. Deci au venit occidentalii. Avem alegeri prezidențiale pe 2 noiembrie în, în România. România. Și Republica Moldova la fel este uh, într-un proces electoral. într-o Deci, aici vreau să vă zic că uh, uh, Moscova uh, folosește alte mecanisme alte decât cele care au au folosit în Ucraina cu războiul deschis în Donetsk și în Lugansk. Deci aici ce au făcut? Au implicat partidii politici care participă în această campanie totală care reprezintă interese directe a Moscovei. Deci, și în Ucraina au fost implicate crane, de mai dar, mulți ani dar, de pe timpul lui dar, Criciuma, aici depinde, depinde de capacitatea a noștri nostru ca să aleagă grâul din ighină, să vadă cei minciună, ce Cum putem vorbi de una vamală dacă noi nu avem hotar cu uneva mală A zis însuși, unul, dintre concurenții electorale. Da. care, nu care inversul Nu avem, -avem domn, dacă Ucraina merge 70% pentru integrarea europeană. Unde care hotar cu unevamală? Va trebui să facă uniunea aeriană cumva. Dar nu există, de deci, ce asta și sunt niște De deci, ce ea... aeriană nu da. poți? Și a, alt aspect este că este foarte important acum în această campanie electorală să avem comunicarea directă cu fiecare cetățean. Deci, partidele politice ar trebui să renunță. Eu am fost în Ucraina la ziua orașul Cernăuț, cu trei săptămâni înainte de campania lor. Eu n-am văzut niciun billboard acolo. Eu n-am văzut cheltuile banului public pe afișe care să te-au lipit pe toate garele. Nu Era nimic, fiind deja este o repulsie la această reclamă. Deci, supra saturație de informații creează negativism. Deci, ce partidele, ar trebui să renunță acum la. Billboard-ul ăsta care sunt cheltuieli enorme. Un billboard ăsta costă 380 de euro unul pe lună. Numărați cât sunt în oraș și o să vedeți ce sume sunt enorme, care se putea din bani și luați niște caiete la Plasarea copii. costă. Plasarea. Plasarea. Nu plus uh, sunt cheltuieli de cheltuieli. 180 de euro. Deci aproape 500 de euro costă un billboard ăsta. Deci Plus, concertele acestea faimoase, cu șiene, cu... cu, cu bă, deci eu nu cred că prin asta noi putem convingi oamenii să voteze pentru partidul pro-europene. A convinge a ca să voteze pentru partidile trebuie comunicarea. Trebuie discutat fiecare om. Trebuie dimersi la fiecare cetățean la țară să vadă cu ce trăiește la comand. Deci eu cred că în această campanie electorală va fi o participare cea mai scăzut participare în campanie care a fost până în... Deci lumea nu are încredere, lumea nu mai vrea să vină la, la votare. De deci, ce? Pe această cale îi rog cetățeni, să lasă supărare, să lasă indiferența, fiind din păcate, cine nu vin la vot? Nu vin cetățenii care sunt uh, patrioții noștri, oamenii pro europeni Da? Și cei care mai desprea cine sunt, comuniștii, uh, socialiștii. De ce? e participarea noastră la vot, poate să ducă și procentul mic de participare, să ducă partidele astea prorusești, să ia majoritatea. majoritate. De deci, ceia rugăminte este ca în această campanie electorală să ne mobilizăm la maxim, da? să lăsăm un pic supărările, să dăm un avans din crederii forță democratice și cred că cei care sunteți supărați partidele politice, votați omul, votați uh, candidați independenți, care vă dă o șansă ca votul vostru dumneavoastră să nu se risipească și prin asta putem testa, dumneavoastră, sunteți pentru sistemul de reprezentare directă în Parlament, pe circunscriție unii nominale. Noi prim, aici suntem aproape de ora 10, vă mulțumesc domnule Cernei pentru și eu vă mulțumesc. Asta de vorbă cu Oleg Cernei, consilier municipal, urmează știrile ore fixe, dragi prieteni, după care vom continua această ediție de actualitate matinală. Puncte de reflexie